але понад усе намагалася надати своєму письму відтінок оригінальності. Це був підпис власника. Власника, який рідко коли підписував документи, але мав достатньо грошей, щоб купити яхту. Юрій вийняв носову хустинку, відвернувся до вікна і видобув з-під складок матерії мініатюрну ксерокопію з таким самісіньким підписом, що й на документах. Таке ж широке Ша, стільки ж акуратно виведених Тричків і та ж мила закарлючка На кінці, яка мала б свідчити Ще господарю підпису Завжди бракує часу Щоб писати літеру «Ща» І тому він обмежується закарлючкою. карлючкою Сякнувши для годиці В хустину, Феофантов так собі З нічев'я поцікавився А хто, до речі, власник яхти? Якийсь там Володимир Мостовий з Львова Відповів Занцерович Мені навіть не доводилося його бачити Зателефонував до мене в Одесу, попрохав продати яхту і віллу. Онорар і документи пообіцяв передати через кур'єра. Усе це привезла якась жінка. «Чи вілла в самій Одесі?» «Ні, за 20 кілометрів від міста, на березі моря. Один мій приятель цікавиться віллами. То що йому сказати? Яка вона велика? Скільки поверхів?» «Будь ласка, ознайомтеся з документами». Зарцерович вийняв з шухляди папери і підсунув їх Феофантову. Журналіст одразу ж знайшов знайомий підпис, який рябів на всіх документах. Цього було досить. Юрій поцікавився ціною вікінга. Почувши її, Феофантов не зобразив на обличчі ніяких почуттів і, прощаючись, висловив надію, що наступного дня після огляду яхти вони досягнуть згоди. Повернувшись до готелю, Феофантов зручно мостився у хотелі і замовив по телефону Львів. Алло, Грабовський! «Феофантов дзвонить За Одеси. Що там роблю? Купую тобі яхту. Це в тебе дурниці в голові. А мені здавалось, що ти завжди мріє про яхту. Про гелікоптер? Але вже пізно думати про гелікоптер, бо я купив тобі яхту. Нічого не потрібно. Я вже про все домовився. Навіщо тобі дивитися? Що ти там тямиш у яхтах? Тобі треба лише приїхати і привезти з собою чекову книжку. Усе, решту роблю я». «Що ти будеш з нею робити? Ну це вже, чоловічку, твої проблеми. Я тобі не порадник у цих справах. Завтра неділя. Вилетеш уранці літаком. Чекатиму тебе у готелі». Юрій Феофантов голився і усміхався сам до себе в дзеркало. Його місія в Одесі закінчилася. Грабовському залишилося лише покрити видатки. Недільного ранку, владнавши всі справи з адвокатом, зальцеровичем, Феофантов, Грабовський і Барбара за дві години марно намагалися видіпхнути яхту від берега. Вітер дув з моря, і ніхто допуття не знав, як змінити його напрямок. Нарешті Феофантов відшукав у якійсь буді рудого моряка з такою густою бородою, що вона здавалася шматком чогось твердого, і попросив бути за шкіпера. Рудий став до керма, вікін стрепенувся і... Мов кинути із пращі, ковзнув смарагдовою поверхнею затоки. «Зараз вийдемо в море, ще швидше побіжить», – заявив шкіпер. Поставши Грабовського за кермо і з задоволенням константувавши, що Марко під вітрилом скидається на електричний чайник на снігу, рудий чолов'яга з чимось твердим замість бороди походжав індиком по палубі і, певно, мав намір відкрити Америку. Зате він відкрив друзям, що Грабовський – власник клініки – Возиться на яхті своєї медсестри, вийняв з-за пазухи поліетиленову торбинку з документами і вручив її Барбарі. Коли Анна Шварц побачить ці папери, вона, мабуть, схоче дещо розповісти, лиш би вони не потрапили до поліції. Вона мала необережність понаставляти тут свої підписи. А Стап узяв торбинку двома пальцями, немов якусь бридку голодну жабу. Розслабся, заспокоїв його Феофантов. Грабовський чесно купив усі ці папери разом із посудиною. «Ех, якби мені вдалося вмовити його купити віллу, ти мав би ще один пакунок з документами, а всі ми сиділи б зараз на веранді і пили б пиво». «Скажи, на біса Шварцям було купувати яхту і віллу?» – спитав Барбара. Старий Шварц і Анна, очевидно, були у спілці і робили якісь брудні справи. Мали за це гроші, і, мабуть, немалі. Коли почалася інфляція, Змитикували, що треба їх кудись вкласти. Ось собі яхта і віла. Старий помер. Мала б загинути й Анна. Не знаю, чому цього не сталося. Може, це вона... Вітер підхопив я слова, шпурнув на полотно вітрила і загубив у складках матерії. Яхта вийшла у відкрите море. Вітрила потужно пульсувала, мов серце, розганяючи кров по тілу вікінга. «Шкіпери, мабуть, час повертатися. Ми, виявляється, хворі» гукнув Феофантов, коли руда-борода в черговий раз майнула перед очима. «Хворі?» Морський вовк недовірливо подивився на нього. «На що ж це ви, перепрошую, заслабли? На морську хворобу в дуже загостреній формі». «Потерпи трохи», – Остап показав очима на Грабовського, котрий стояв під вітрилом і, судячи з того, як часто ним крутив, напевно обходив одному йому відомі підводні рифи. Яхту кидали зі сторони в сторону, внаслідок чого обличчя Феофантова набирало зловісного зеленого кольору, а очі Грабовського світилися несамовитою втіхою. Він виклав на це купу грошей. Хай ще поплаває. Понеділок повністю виправдовував дурну славу важкого дня. Бридкий львівський дощ, що розпочався зранку, після обіду зробився ще бридкішим і своєю настирливістю давав зрозуміти, що це ще не межа. Барбара відвозив автомашину Феофантова до господаря, яку той залишив Остапові перед поїздкою до Одеси. Зупинив Жигулі біля продуктової крамниці. Юрко просив купити хліба, і, стається яйця. Яйця чи цукор? Мабуть, таке яйця, бо Феофантов мав звичку частувати гостей яєчнею, широкосердно вважаючи, що краще за нього її ніхто не готує. Барбара виразно відчув запах пригорілої яєчні і після хвилинних роздумів вирішив купити цукор. Повернувшись із продуктами до машини, Остап відчинив дверцята, простянув торбинку до заднього сидіння і випустив хліб і цукор просто на коліна Анни Шварц. Сиділа в авто Юрія Феофантовна і всміхалася. «Вибачте, я не наважилася чекати вас у такий дощ на вулиці». Остап мовчки вів автомобіль і не задумувався над тим, куди їде. Пауза була на руку Барбарі. Шварц не поспішала розпочати розмову, і він мав час обміскувати ситуацію. Навряд чи Анна буде просити його допомоги відновитися на роботі. Гроші їй вистачило б на три безхмарних життя. А може, їй вже відомо про купівлю яхти? Але ж яхту придбав Марко, а прозмовляти вона хоче чомусь із Барбарою. Остап помилявся. Анна розпочала розмову з того, що попросила вплинути на Грабовського і допомогти їй відновитися на роботі. Я не мала нічого спільного зі своїм батьком. Повірте мені, за останні 10 років я бачила його від сили кілька разів. Він жив своїм життям і не дозволяв втручатися в його справи. Скільки мати натерпілася від нього? Лікарю, мені треба годувати стару матір, а я втратила роботу. Остап зупинив автомобіль, Затягнувся цигаркою і випустив дим через вузьку шпаринку віконця. «Мені здається, пана Шварц, вам нічого нарікати на долю. Вчора вам вдалося продати яхту. Це щонайменше на кілька десятків років порятує вас від голодної смерті. Зрештою, ви могли б переїхати жити у свою віллу в Одесі. Там вас ніхто не знає. Усе склалося б чудово. Запросили б кухарку, служницю, ще там когось. Жили б безтурботним, спокійним життям». «Хіба що трохи нудилися б, але ви могли б викласти свої гроші в бізнес і відкрити якесь там підприємство, а далі вже як вдасться». Барбара не озирався, бо добре знав, що діється за його спиною. Хвилину тривала тиша, Остап позирнув у дзеркальце. Навіть у ньому відбилися сполохані риб'ячі очі. Анна, не зумівши себе опанувати, відвернула обличчя. «Про що? До чого ви ведете?» – її голос змінився. «Я мав приємність купити вашого вікінга», – Остап виняв папери і повільно погортав їх. «Зрештою, не моя це справа цікавитися, чому власниця яхти і приморські вілли слізно мовляє влаштувати її на посаду медсестри. Куди накажете вас завести? Давайте вийдемо. Ви тут так надеміли? У підвальчику на розі двох вулиць було в міру затишно. Було б ще затишніше, якби Анна Шварц залишилася десь там назовні». Остап волів би провести вечір з будь-яким з першої ліпшої з тих алкоголічок, що жлуг телегорівку біля шинквасу, ніж відчувати на собі погляд гадючих очей, але мусив замовити два мартіні і сісти за нею за столик. Барбара навіть не торкнувся свого келиха, задумливо втупився у ліхтар, що зблисав над столиком і тішився, що знайшов твердий предмет на випадок, якби Анна надумала й далі давати дурненьку. «Що вам потрібно від мене?» Перевів погляд на неї. Обличчя Анни в примарному світлі ліхтаря розпливалося. Звідкись виревнули очі. Це очі Юстини. Жах в очах. Остап насилу відігнав від себе Марова. Навіщо їй про все це розповідати? Більший ефект, напевно, справить обіцянка не передавати справи в поліцію. «Я не хочу нічого вашого, пану Шварц, і не перешкоджатиму вам...» «Залишитися при своєму. Мені треба лише знати, від кого Карл Шварц отримав такі грубі гроші. Хто був у спілці з вашим батьком? Які він мав справи протягом останнього року? І хто його вбив? Якщо я не буду мати відповіді на ці запитання, мені доведеться звернутися до поліції. Я нічого не знаю. Кажу вам, що вже 10 років живу осібно». Остап схопив келих і одним духом проковтнув Мартіні. Потягнувся до кишені по папери і недбало кинув їх на стіл. «Це ваш підпис. Майте на увазі. Експертиза встановить це безпомилково. Сподіваюся, ви не станете переконувати мене, що придбали яхту, перебуваючи в нетверезому стані. І, мабуть, не будете заперечувати, що кожна нормальна людина, купуючи яхту і віллу, знайшла би спосіб пояснити, звідки у неї гроші». Анна мовчала. Зрозумійте, від вашої щирості залежить доля багатьох людей. Для всіх них це важить куди більше, аніж віла, яхта і сто тисяч у банку разом узяті. Остап відчув смертельну втому. Йому хотілося розчинитися у сяйві ліхтаря, з'явитися десь у зовсім іншому світі і відчувати радість лише від того, що в ньому немає Анни Шварц. Зібравши всю свою волю, зробив ще одну спробу. «Панна Шварц, ви знаєте, що я лікар, працюю в клініці Грабовського. Не маю нічого спільного з поліцією. Мій товариш, що допитував вас у кабінеті директора, теж не поліцай. Для нас дуже важливо знати правду. Остап звів погляд на Анну та пильно дивилася йому в очі. Вона явно чогось вичікувала. Їй покірно безнадійний вираз обличчя змінився настільки різко, що Барбара відчув себе непевно. «Далебі, я не знаю, що вам сказати. Ви ліпше поговорили би з моєю матір'ю», – тягнула своє Анна. «Це викупували яхту вілу. Хто дав вам гроші?» «Батько. Але він не сказав, звідки вони в нього. Доручив класти ці гроші в якесь майно, бо почалася інфляція. Може, він набув їх під час війни? Після радянського полону? Будьте розважливі, пан Шварц». Остап не розумів, що з ним діється. Якусь мить він не відчував, що існує. Весь світ розплився в якусь невиразну пляму, хто штовхнув його стілець, Остап зригнувся, і розпливчата пляма знову набрала форми навколишніх предметів, який збритого ловий ішов через пивничку, натикаючись на все, що було на його шляху. Мабуть, це він зачепив Остапового стільця.